Ількевича в живих уже не застав. Пощо ж ти, Григорію, душею наложив? Які потойбічні сили посягли на неї? Вагелевич вибрався зоскресіни цю неділю перед полуднем. До Микитинець не так далеко, треба пройти понад пістинькою через вербіш, іспас, ковалівку, а там уже й микитинські скали. Іван, бував тут колись під час своєї другої мандрівки вгори. Ішов він впевнено, не думаючи про дорогу. Та ось між пасом і Ковалівкою, коли проходив через камеральну діброву, чепився його блуд. Вагедевич зупинився на розстанні трьох доріг, які бігли в різнобіч і пропадали в гущавинах. Довго стояв і чекав знаку, який вказав би йому правильний шлях. Може, з якогось напрямку застукає дятел, круг обізвиться або прошмигне по дорізці лисиця чи куна. Проте в лісі було мертво і тихо, і Іван придумав собі забобун. Він стоятиме на роздоріжжі доти, доки не перебіжить котрусь із доріг заєць, Тією не піде, і теж не податься тією, по якій прослизне гадюка, а якщо зашербушить листя і на дорогу викотиться їжак, то вірна його путь. Довго чекати не довелося. Одну дорогу перебіг довговухий русак, другою поповзла колісною колією золотава мідянка, а біля ніг щось раптом чихнуло, зафуркотіло, Скущив голоду, викотився колючий клубок. З клубка висунулося довге рильце, і на Івана зиркнули чорні очка. Їжак повів рильцем, показуючи на дорогу, що вела в найгустіші хащі, і покотився. Він врядиво ряди зупинявся і глядався за Іваном, пантруючи, щоб той не відстав. І не гналися цього разу за вагедевичем примари. Вони були ув'язнені в товстому манускрипті захованому птечкою. І Іванові було би з них скучно, проте йти слідом за їжаком самотою довго не довелося. З хащі виринула чимала хата на трьох курячих ніжках і зрозумів подорожній, що ним бавиться чорт. Це його зовсім не злякало, бо ще колись у воскресінцях постановив запродати сатані душу за розгадку найзаповітнішої таємниці. Такий гріх, напевно, легший, ніж добровільна неволя в Дуніна Борковського або Погодіна. Іван ступив на східці, що вели до дверей хати. Двері самі відчинилися, і на порозі стала блідолиця жінка у брудному лахмітті. Проте мала на чолі дорогу прикрасу – золотий обруч з нефритовими підвісками, достаток такий, як у пані Анелі. Іван втямив, що це відьма, і зовсім не збентежившись, вклонився їй. Відьма штовхнула ногою їжака, і той почав рости, набираючи форм людської постаті, і нарешті поруч з нею постав перед Іваном елегантний пан у подібному, як у погоді на одязі, у циліндрі з чорним метеликом під шиєю, у смокінгу і довгих штанях. Звісно, циліндр прикривав роги, а штани – копите. Пан поклонився Іванові і представився – Анцеболот вищої градації – справжній слов'янський чорт, а це моя вірна подруга, літавиця Юлія». Іван глянув на господиню зачарованої корчми і залишився байдужий. Хоч не запам'ятав Юлиного образу та зрозумів, що це не та смутна вродливиця, яку назвав літавицею, перед ним стояла невиразна жіноча подоба з безбарвним, немов повісьм'яне полотно обличчям на якому повинен ще вишитися узір з спарсуни, а чиєї знати не міг. Шинкарка нагадувала привид, і одна лише реальна річ свідчила, що це земна істота, золотий обруч на чолі, і Вагелевич мозолив мозок з догадкою, хто в кого вкрав прикрасу, пані Анеля у вірної подруги анцеболота чи навпаки, і яка з них є справжньою відьмою. Анцеболот відчинив двері, і перший зайшов до середини корчми. Ввічливо пояснивши Іванові, що така його поведінка зовсім не свідчить про невихованість, чортові завжди належать в корчмі першенство, така вже в нього сатанинська служба, якнайшвидше зайняти зручне місце, навіть якщо б для цього довелося перемінитися в мишу або стати невидимкою, і заохочувати завсідників до горілки. Адже тверезі люди до гріха мало піддатливі. Одного разу я намовляв побожного дворянина, щоб зґвалтував сестру. Він, звісно, обурився на таку пропозицію і потім нашіптував йому, щоб убив матір. Дворянин і зовсім розлютився. Тоді я спокусив його горілкою. Несчасною пився і вчинив і те, і друге. Подібні витівки нелегко вдаються, тож за цю сатана присвоїв мені високу службову градацію. Господиня Корчми мовчки стояла за шинкувасом, була далі безбарна, Лише в ряди годи від золотого обруча падали зблизки світла на її обличчя. І тоді воно на мить оживало і когось Іванові нагадувало. Він намагався затримати у своїй пам'яті ту мить найдовше. Та це йому не вдавалося. Анциболот усівся за столиком у темному кутку зали і кивнув Іванові, щоб сів навпроти. «Що ж ти сам ходиш, мов сирота?» – заговорив. «Де твоє товариство, яке завжди гормою сунуло за тобою? Куди враз поділося?» Вагелевич не відповів, тільки міцніше затиснув під пахою теку з рукописною працею про слов'янську демонологію. Чорт нахабно висмикнув портфеля з-під Іваної пахви, розчепив і жужмом вишпурив з нього папери. А тоді корчма загула, задявкала, заспівала, зареготала. Всі примари, так жорстоко ув'язнені автором у рукописі, порозліталися.